وقال ربكم ادعوني استجب لكم بودishim te gjitha lavdërimet hamdet te gjitha adhuroimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala vetëm atë e adhurojmë vetëm atij i kërkojmë ndihmë dhe strehim vetëm atij ia kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë atij i kërkojmë falje për gjitha gjunaftet tona, të meta të mangësit tona dhe lutim që me mëshirin e tij, me bujarinë e tij të na mbuloj ato dhe të mos i bëj shkak që ne të largohemi dhe lidhjet tona me Allahun azza wa xal të zbehen dhe Lusë Allah, të ftohen. Lut Allahun subhanahu wa ta'ala që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na mësoj fen e mërkullshme, të cilën ai e adhuroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të na mësoj atë sa më mirë dhe të në mundësoj që të zbatojmë atë në gjithë të qastë të jetës tonë. Vetëm në këtë mënyrë, pra vetëm e ndihim në Allahus përnë të ala dhe udhëzimin e ti, shpresojmë që të uzojmë në rrugën e drejtë dhe shpresojmë që Allahus përnë të ala të na japë atë që ne shpresojmë në dënja dhe në akiret. Nuk ka të shimë se i vetëmi që meriton në adhurimin e plot është Allahus përnë të ala, është i vetëmi që merit asnjë kush nuk meriton të adhurohet dhe përkushtohesh veç se Allahu Azza wa Jall. Ne dëshmojmë për këtë dhe shpresojmë që me këtë dëshmi të fitojmë shpëtimet e mëdha tek Allahu Subhanu Teala dhe të jemi mes robërve të Tij që i ka zgjedhur për të qenë adhurues të Tij të sinqertë. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sallam është i dërguari i Zotit dhe vetëm nëpërmjet mësimeve të Tij dhe porosive të Tij ne gjejmë rrugën e drejtë. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi të profet me fenë plot, me Islamin. Me fenë më të mrekullueshme, me fenë më të thjeshtë, më të lehtë, fë e cila nuk lë mënjan asnjë prej aspekteve të jetës. Fë e cila nuk është vetëm diçka shpirtërore, e cila besohet në zemër, por është diçka praktike, e cila interpretohet në jetën e kësaj dhunjaje dhe lë gjurmë në veprat dhe jetën e njerëzit. Pra kjo është një fej e plot, e cila përfëshin të gjitha aspektet e jetës, pra ndaj ne si pas kësa i fej e jetojmë dhe si pas porosive të Muhammedit sallallahu revi sallem, ne mundojmë të ndërtojmë jetën tonë. A të shimë që islamin e ka bërë Allahus përnu ta'ala fërnë më të plot, fërnë më të thjeshtë. Nëndryshë nga shumë besime para ti të cilat karakterizohesh në shpesher, edhe nga dispozitat të cilat je peshen në formë dëshkimore, për gjunafet e atij populli. Por për këtë popull Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur fen më të mirë, më të thjeshtë dhe më të lehtë dhe më të bukur. E para falënderimit ekon Allahu subhanahu wa taala për këtë fe madhështore që na dhuroi dhe lutsim që të na mësojë sa më shumë për këtë feje dhe të na ndihmojë që ta zbotojmë sa më mirë qejt kënaqëtet për nesh në dynjën dhe në ahiret. Nuk ka dyshim se nga lutjet më të shpeshta që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës dhe natës së tij janë dhe një piesë ajetë është kuranore që aji ledzon të vazhdimishtë. Sikur se është ajetë i kurësi, apo e, dy ajetë dhe fundit të surës bekare, apo për mbrojtësit, ruajtësit, që janë kurë vëllahu feleku dhe nasë për këtë të tre surët e fundit të kuranit, e tjërë surët ose ajetën nga kuranit, të cilat shërbenin si mbrojtje dhe si strehim që profetës sallallahu resëllene me përdorte, sigurisht me përrosin nga Allahu Azze Vajllel. Sot do të qendrojm tek dy ajetet e fundit të surres Bekare. Kem përmendur në emisionet e kaluara një hadith nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, në të cilin ai na tregon se tek ai tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem ishte Xhibrili alayhis salam dhe dëgjohet një zhurmë dhe Xhibrili alayhis salam e pyet profetin sallallahu alejhi dhe sellem: "A, A. e di se çfarë është kjo zhurmë?" Pastaj i tregon se ajo është një portë që është hapur, portë nga portat e qiejit qi është hapur vetëm në atë moment dhe kur nuk ishte hapur më përpara dhe kur nuk do të hapi më vonë dhe zbriti një melek i veçantë me një porositi të veçantë për të shkuar tek profeti sallallahu alejhi وسلم. Dhe ai zbriti me dy drita nga Allahu Azza wa Jall. Dy drita të cilat nuk i janë dhënë askujt për profetët që kanë kaluar, por vetëm se profetit sallallahu alejhi وسلم. Pra, askush nga umatet nuk e ka pasur të mirësi që do t'i jepet Muhammedit sallallahu alejhi وسلم. Dhe ato dy drita ishin surja Fatiha Pra ajo e she lexojmë në namaz vazhdimisht dhe dyja jetët e fundit të surës Bakara. Dhe i thotë Meleku që gëzohu për këto dy drita që të u dhanë ty dhe si janë dhënë askujt para teojë i dërguar i Zotit dhe nuk e për të lëzuar në një gërm për këtyre ajeteve të shpallura nga Allahu subhanahu wa taala që mos të ti jesh shpërblimi tyre. Për çdo ajete që do të lexosh, çdo gërm që do të lexosh për tyre ka për të të dhënë shpërblimin e saj dhe ajo që ti kërkon nëpërmjet këtyre ajeteve. Sigurisht sura Fatiha kemi folur në misionet e kaluara për kuptimin e saj dhe për lutjet madhështore që gjenden brenda saj. Pa dyshim, që kërkon dhe të qëndrojmë pak edhe këto dy ajete pra të sures Bakara, ajete të fundit, që vërtet ato përmbajnë brenda tyre kuptime madhështore. Pra për çdo fjalë, për çdo lutje që ndodhet brenda këtyre ajeteve, Allah subhanahu wa taala, sikurse është transmetuar në hadithe të tjera, ka thënë e bëra e pranova. Pra do të thënë laqad fa'alt e bëra dhe e pranova, do më thëna të çka, ju lutën e përmjet këtyre dy ajeteve. Po, qëfar kuptimi kanë këto dy ajete? Sigurisht, për do bine këtyre dy ajeteve, sikur se ishte dhe kjo hadith që përmendëm, janë si dhe hadithet e tjera, mes tyre është hadithi që trasmetoni ma më Bukhariu, Allahumë shirovët këthuhet, se profetisë, sallallahu e sellem, ka thënë, men në kara, hatenil ajeteni min akhirë suratil bëkara, fi lejletin ke fet Pra, thuat profeti sallallahu alejhi vesalam, ai që lexojnë këto dy ajete funde të surës Bekare, në një natë, domethënë, aty i mjaftojnë ato. Pra ato janë mëset mjaftueshme. Por çfarë kuptimi ka fjala i mjaftojnë ato? Pra nëse dikush lexon këto dy ajete në mbrëmje, i mjaftojnë ato, thuat profeti sallallahu alejhi vesalam. Për këtë pyetje, Imam Nawawi allahu mshiroft ka thënë që dietar kanë dhënë mendime të ndryshme për sa i vërtet këto fjalës ato i mjaftojnë. I mjaftojnë në çfarë? Ose në çfarë aspektet e drejtimit? Disa thonë që i mjaftojnë ato dy ajetë për të arruajtur robin nga të gjitha rezicet që i ka nosen gjatë asajnate. Qofsh në ato rezicet, si kurse kemi përmëndur që vinë bëndanesh rezicet që nga ka nosen përshka këtë gjunafeve tona, qof rezicet që janë jashtë nesh, pra për kafsh ose për kryesa ose për së mundja për qfarë dë qoftë pre rezicetve që i ka nosen robit gjatë natës. Pra i mjaftojnë nga të dy ajetë për të arruajtur nga të gjitha rezicet Në dasa të tjera thon, i mjaftojnë ato dy ajete për të shkruajtur sikur ka falur namaz natë. Pra sigurisht është falur gjithë natën. Ato dy ajete nëse i lexon, i mjaftojnë si shpërblim, tamam sigur do të falej gjatë gjithë natës. Megjithatë, thot Imam Nawiu ka mundësi që kë, këto të jenë të dyja për bazë dhe padyshim bujëria e Allahut subhanahu wa taala shumë shumë më madhe se sa të kufizohet në diçka. Megjithatë, padyshim që nuk është thjesht vetëm leximi i këtyre dyja jeteve, por sa ato përmbajnë kuptim më madhështor brenda dyre që duhet secili nga ne të meditojë dhe të jetojë sepastyrë. Ne fillojmë pra të flasim rreth dyra jeteve për të për përfituar nga urtësitë që fshihen brenda dyre dhe lutem Allahun Azza wa Xel që të na bëjë pra dyre që i kuptojnë dhe i jetojnë sepastyrë. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala në fillim dyra jeteve, amana rrasulu bima unzila ilehim mirrbihi wal mu'minun. E besoi i dërguar i Zotit, atë që ju është pallati dhe po ashtu edhe besimtarët. Për fillimisht kemi të bëjmë me një fjali dëftore, pra një fjali e cilën na dëftën, na tregon se profeti i Zotit e besoi atë që ju është pall për Zotetin e Tij. Dhe ai që është pall për Allahun subhanahu wa taala, janë ose lajme dhe njoftime të cilat duhet pranohen se si të vërteta të sakta, dhe ne duhet pranojmë që çdo gjë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në librin e Tij, dhe e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë për lajmeve, njoftimeve, qofshin njoftimet e kaluara apo ato që do të ndodhin më vonë, të gjitha janë të sakta, janë të pa diskutueshme, të vërteta. Prandaj ne i pranojmë si të tilla. Dhe këtu u bën pjesë gjithçka që ka njoftuar Zoti i Supranatar. Qofshin nga historitë e popujve që shkuan me profetët e tyre dhe me besimin ose mosbesimin e tyre, qofshin ato që do të ndodhin më vonë, që në momentin e vdekjes apo ditën e ringjalljes, llogarimet drejtësi, xhenetin, xjehenemin, të gjitha Çka njoftuar Zoti Sp.tala dhe Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam janë vërtetë ata ne i besojmë se të tilla. Kjo është njëra an ose njëri aspekt i asaj që ka shpallur Allahu Sp.tala dhe të cilën e besoi Profeti dhe besimtarët. Dhe që Zoti ë jleshanu po na dëfton, po na tregon në këtë jetë koranor për të përfituar nga këto dy drita që vërtet janë ndriçuese të zemrës së besimtarit dhe ndriçojnë rrugën dhe jetën e tij. Për fillimisht ne besojmë gjithçka që ka shpallur Allahu Sp.tala për lajmeve. Së dyti, Allahu Subhanu Teala ka zbritur dispozita, rregulla. Ka zbritur urdhërresa dhe ka vendosur ndalesa. Ka vendosur kufijtë, të cilët nuk duhet kalohen dhe nuk duhet shkelen. E pra, profeti Sallallahu Alaihi dhe Sallam i besoi këto urdhërresa dhe ndalesa dhe këto kufij që ka vendosur Zoti dhe i ruajti ato. Dhe u mundua që t'i jap shembullin më të mërkullueshëm më të plot për të treguar se si duhet besohet të besohet tek Allahu Subhanu Teala dhe si duhet jetohet sipas urdhërsave dendalesave të tij. Pra, vërtet profeti sallallahu alajhi wa sallam, dha shembun më të mirë dhe i arriti qëllimin e Zotit subhanahu wa taala, e ngriti në gradën më të lartë që mund të ngrihet dikush, në gradën e adhuruesit të sinqertë. Pra, aty që quhet Abdullahu warasulu, robi i Allahut dhe i dërguari i Ti, ai dha shembun më të lartë se si adhurohet Zoti subhanahu wa taala nëpërmjet urdhëresave të dendalesave. Urdhëresat, undojmë ti zbatojmë korrektësisht siç ka thënë Zoti subhanahu wa taala dhe siç e ka thënë profeti sallallahu alejhi ve sellem. Por, duke qenë gjithashtu me inkus tjetër, të sinqertë dhe duke kërkuar konesinë e Zotit, vetëm duke shprehur atë dashurinë tonë, shpresën për shpërblimin e Tij, madhërimin e respektin që kemi ndaj Allahut Azza wa Jell. Po kështu dhe ndalesat e Zotit subhanahu wa taala, u largohemi atyre sepse ne respektojmë madhështinë e Zotit ton subhanahu wa taala. Ne respektojmë urdhëresat e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe mundohemi që edhe në ato raste kur ne gabojmë dhe e kalojm kufirin që ka vendosur Zoti subhanu teala, të kërkojm falje dhe të tkëhemi të penduar dhe të përkushtuar tek Zoti xheleshanu. E pra, profeti sallallahu alejhi dhe ata që vërtet besuan dhe ndoqën rrugën e tij, i besuan të gjitha këto që u shpallën nga Allahu subhanu teala. Pra, Allahu subhanu teala pasi na tregon fillimisht që profeti dhe ata që i besuan sinqerisht rrugën e tij, besuan atë që shpallti Zoti, vijon të përmend intimisht dhe në mënyrë të hollësishme A toçka ata besuan. Duke thën, të gjithë besuan në Allahun, enjëjt e Tij, librat e Tij dhe dërguarit e Tij. Pra, i përmend Allahu subhanahu wa ta'ala im tësish kushtet e imanit. Pra këto ajete përmbajnë themelin e besimit të çdo muslimani. Jan kushtet e imanit përmendura në të. Pra besuan, të gjithë besuan Allahun subhanahu wa ta'ala. E besuan ashtu si duhet besuar. Dhe jo duke duke shtrembruar të besim dhe duke trilluar për Allahun azza wa jalla. Gjerat pa vërtetë. Allahu subhanahu wa taala është i vetëm në çdo aspekt, i vetëm në rububien e tij, përnë faktin që është krijues, sundues, furnizues i, i gjitha krijesave, ai përkujdeset për to, ai ka të gjitha çështjet në dynjën dhe në ahiret dhe askush nuk mund veproj të veprojë në këtë gjithësi pa lejin Allahut azza wa xalla. Vetëm ai është vendos, vendos ligje dhe menë përgjegjësi. Ai zbret ligjin që duhet zbatuar ndër krijesa, të gjith janë të detyruar të qëndrojnë atë ligj besnik dhe do të merren përgjegjësi para të ligj. E kanë zbatuar ose jo? dhe do të shpërblehen ose ndëshkohen sipas asaj që kanë paraqitur. Allahu subhanahu wa taala është ai që meriton adhurimin. Të gjithë duhet t'i dedikojnë atij adhurimet, ai për këtë i krijoi krijesat. Pra e besuan Allahun subhanahu wa taala sinjet vetëm në aspektin e rububies, për të krijimit dhe sundimit, në aspektin e uluhies, pra të adhurimit sinqerisht, domethënë vetëm te ti dhe tas kujt tjetër, dhe besuan në aspektin e përshkrimit të tij me emra dhe cilësitë e mrekullueshme me të cilat ai është përshkruar dhe emërtuar emrat të cilat ai ka sllaruar në librin e tij, në traditën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe na ka mësuar gjithçka që ka lidhje me ta. Pra e besuan Allahun subhanahu wa taala ashtu si duhet besuar, duke mos shoqëruar asnjë shok në asnjë aspekt që u përmend. Së dytat e besuan me lajket. Besuan me lajket e Zotit subhanahu wa ta taala. Besuan për që ka krije sa që janë të quahun me lajke, të cilat Zoti subhanahu wa ta taala ka krijuar prej drite dhe ata janë ngarkuar me detyra Të përcaktuar nga Allahu subhanahu wa taala, ata kurse si nuk e thyen urdhrin e Allahu subhanahu wa taala, nuk kanë melajke të këqij dhe melajke të mirë. Të gjithë melajket janë të mirë, janë të nënshtruar. Jan aibadullah mukramun, pra janë robë të Allahut të nderuar besnik. As kush shpëtyr nuk tradhëton urdhrin e Allahu subhanahu wa taala ndryshe nga shpëtendojtë dhe devijuarit. Pra melajket janë krijesa që zbatojnë urdhat e Zotit, kanë detyrën të ndarrat përcaktuar nga Allahu subhanahu wa taala, të shpjeguara këtu në librat e besimit për takides. Çmë muslimanit. Për muslimanin duhet patjetër që të mësoj këtë besim. Të mësoj se si besohet në Allahun subhanu teala, si besohen melekët, dhe vjon Allahu subhanu teala, besuan dhe librat e Tij, pra besuan të gjitha shpalljet e Zotit subhanu teala. Ata dinë shumë mirë që Allahu subhanu teala nuk i krijoi kot, por se i krijoi me një qëllim të caktuar dhe me një plan madhështor. Pjesë e këtij plani janë dhe këta njerëz, të krijesa, të dobta, të varfëra, të varhura nga Allahu subhanu teala pandai ato ka nevoj gjithmonë për udhëzimet pra, muslimani e Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala për këtë arsye shpalli libra dhe dërgoi profetët. Pra, besimtarit, myslimani dhe myslimania e besojnë se Allahu subhanahu wa taala ka shpallur libra, profetëve dhe këto libra i ka shpallur me besnikëri engjëlli, domethënë i ka sjell nga Allahu subhanahu wa taala engjëlli ose meleku, domethënë Xhibril alayhis salam dhe së fundmi i ja dërgoi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam Kurani librat janë të shumtë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala ndër më kryesoret, domethënë janë Teurati, Ungjilli, Zeburi dhe Kurani dhe ato Suhufu Ibrahim etj. pa të gjithë librat Allahu subhanahu wa taala janë shumë por se këto janë më kryesoret dhe së fundmi Allahu subhanahu wa taala i përmblodhi të gjitha shpalljet e tij në Kuranin madhështor i cili është fjala e Allahut azza wa jalla, mrekullia e vazhdueshme që do të jetë me njerëzimin dhe ai që ndjek rrugën e Kurani dhe ligjet e tij dhe ndihmë porositet e tij kur nuk ka për të larguar nga rruga e drejtë dhe gjithmonë do të ketë pran ndihmën e Allahut Azza wa Jell. Pra besojnë të gjitha librat e Zotit Sp.tala, por në mënyrë të veçantë me përkushtim të plotë do të besuar në librin e fundit. Ai që nuk beson librin e fundit që ka zbritur Zoti Sp.tala, ai ka mohuar të gjitha librat e Zotit. Dhe ai që pretendon se ndjek një libër tjetër veç Kur'anit, duke pretenduar se domethënë pason një tjetër profet, ta di se ai ka mohuar të gjitha librat dhe edhe profetët që ai pretendon se ndjek, nuk i ndjek dhe nuk i pason, dhe nuk e ka besuar vërtet ashtu si duhet. Pra, duhet besuar Kur'ani, sepse ata Allahu subhanahu wa taala ka dhënë fjalën se do ta ruaj nga çdo ndryshim dhe tjetërsim dhe nga çdo manipulim që mund të kryen duart e krijesave. Ndryshe ka shkandosur me librat e paart, të cilët ai ula detyrë që të ruajnë krijesa të ruajnë, pra njerëzit e ditshëm që sigurisht nuk arritën që ta plotësojnë ashtu si duhet, ose që ta Ta të realizojnë tërësisht emanetin e, e Zotit, ndërsa këtë Kur'an Zoti subhanuhu teala ka përta ruajtur, prandaj është i ruajtur ditën e gjykimit. E askush nuk mund të luajë me të, dhe nuk mund të ndryshojë diçka prej tij, apo të tjetërsojë, qoftë edhe një gënë apo një fjalë prej tij. Pastaj duhet besojnë u rasulih, pra dhe profetët. Gjithë profetët janë besnik, janë të pastër, janë të zgjedhur, janë të ruajtur. Ata kurr nuk mund të bëj gabime të mëdha, sidomos kur kanë lidhje me shpalljen, ata janë të ruajtur nga gabimet. Hyrëtaruajt janë, janë masumin ma nga gabimet e mëdha nga kufri dhe shirku, nga idytaria dhe mohimi i Zotit subhanahu wa taala. Pra, ne duhet të besojmë profetët e si besnik të Zotit subhanahu wa taala, ata kurrë nuk mund të devijojnë dhe mund të shtrëmrojnë shpallën e Zotit. Ata e përqojin me besnikëri shpallën e Zotit dhe porositë e tij dhe ishin njerëzit më të përkushtuar në zbatimin e fesë Allahut Azza wa Jell dhe transmetimin sa më qartë tek sa i fejet të krijesat. Hepër kta ishin profetët e pra profet Zotit. Gjithashtu në cilësi e besimtarëve Që ata nuk bëjnë ndryshime dhe nuk bëjnë dallime për sa i përket pranimit ose asaj të profetëve. Sigurisht, një musliman i vërtet i beson të gjithë profetët dhe padyshim profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai që mohon një profet të vetëm, ai ka mohuar të gjithë profetët. Prandaj besojmë të gjithë profetët, gjithë i respektojmë dhe nuk pranojmë informacione dhe lajme të pa bazë të cilat të mështrimbrojnë figurën e profetëve dhe i paraqisin ata ndryshe nga ç'ishin pra, në të vërtetë. E prartaja e njerëz të zgjedhur te cilë zoti subhanahu wa taala i zgjodhi mes njerëzve për t'u besuar shpalljen e tij, pra si besnik të shpalljes së tij ndër njerëz. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana ka rabbana wa ilayka al-masir. Pasi na dha këtë fjali dëftuuese pra që na tregojnë për cilësitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve të vërtetë që besojnë saktësisht të gjitha kushtet e imanit, atëherë Allah subhanahu wa taala na tregon cilësitë e besimtarve dhe fillon të na mësojë disa lutje, të cilat ne duhet që t'i themi dhe vërtet për tyre kemi për të përfituar shumë. Së pari, Allahu subhanahu wa taala na njofton që besimtarët e vërtet gjithmonë janë të bindur dhe të dëgjuar. Gjithmonë dëgjojnë me kujdes porositë e Zotit. Ata thon gjithmonë dhe vazhdimisht sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe, dhe u bindëm. Dëgjuam lajmet që na zbritë Zoti subhanahu wa taala përmes Kuranit dhe Profetit sallallahu alaihi wasallam, i besuam ato që janë vërteta nga Zoti i Hyjë. Ju lutun Zotit që të mundemi të zbatojmë sa më mirë dhe jemi të bindur. Ne përpiqemi që të zbatojmë maksimalisht sa të mundemi prej tyre. Por megjithatë, ka hapësirë për gabime. Normalisht qerobi është i krijuar dhe është i prirur që të dalë jashtë kufive, është i prirur që të jetë i injorant dhe i padrejtë. Prandaj Allahu subhanu te arkë ka lënë hapësirën e kërkimit të faljes dhe, dhe na mëson që të themi ufranek. Pra o Zot na fal ufranek Rabbana wa ileka almasir ozot nafaljuna fetona sepse tekti esh kthimi pra nje besim i sinqer qe do te vit dit e ringjalljes dita llogarise madhe ku te gjith do te llogariten tek allah azza wa xal pra allah subhanahu taala na mson se si te lutemi kërkojm falje na tregon menyrën se si te futemi me se rrober ve te zgjeduar pa me besim te sinqer dhe vazhdimisht me kërkim falje dhe pendim te vazhdushum tek ai dhe pastaj allah subhanahu taala vijon me disa ajete te mrekullueshme qe tregon madhështinë e kësaj feje dhe fakti sajo është e kompletuar, e plotë dhe nuk ka nevojë për asnjë shtesë ose paksim. Foth Allah, Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala nuk në ngarkon askënd për te i mundësive të tij. Kjo është cilësia bazë e fesë islame. Allahu subhanahu wa taala këtë fe e ka ndërtuar mbi kritere të qarta, të cilat sigurisht që synojnë të ofrojnë robërve të gjitha mirësitë e dunjas dhe ahiretit. Dhe t'u lehtësojnë dhe t'u muncojnë atyre në rrugët më të thjeshta, më të mira, më të bukura. Dhe më të dashura për ti ja arritur ato. Kjo fe i mundson robërve nëpërmjet rregullave dhe dispozitave saj që ata të ruajnë nga çdo e keqe, domethënë fatkeqësia e kësaj dhunja dhe e ahiretit, me rrugët më të mira. Gabon ai që mendon se feja islame është një fe e vështirë, e ngarkuar me detyrime dhe përkushtime, jo vëllai. Kjo fe është ndërtuar mbi rregulla të mërkulshme që thjesht kërkojnë lehtësimin e gjendjes së robit dhe kërkon që Allahu subhanahu teala gjithmonë t'u lehtësoj rrugën vetëti. Sigurisht se thot Allahu azza wa jall në ajete shumë koranore kur, kur thotë: "Juridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr." Allahu subhanahu teala dëo për ju lehtësimin dhe nuk dëo për ju vështirësinë. Pra Allahu azza wa jall me të gjitha ligjet që ka shpallur sigurisht kërkon të na lehtësoj dhe të na i tregojë sa më bukur, sa më qartë rrugën e drejtë dhe lumturisën e dunjas dhe ahiretit. Prandaj edhe ky ajet na tregon këtë bazë të kësaj feje madhështore kur thotë La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Nukëndërkon Allah subhanahu wa taala askën për vetëse Ajsa ka mundësi dhe Ajsa i ka thënë Allahu zehaj. Prandaj dhe në kushte të jashtëzakonshme, edhe ajo që është haram është e ndaluar bëhet e lejuar për robin, për pra kushte kurcënohet jeta e tij, kurcënohet, domethënë të gjitha ato pesë domosdoshmët, e të cilat ka ardhur sheria ti për t'i ruajtur. Pra ruajtjen e fesë, ruajtjen e jetës, të mendjes, pra të logjikës, të pasurisë dhe të nderit praktë janë pesë të domosdoshme që kjo fe ka ardhur të ruajë. Nëse këto cënohen dhe e, ka vështirësi në zbatimin e kësaj feje, sigurisht inshallah subhanahu wa taala ka lënë hapësirë që të na lehtësojë. Prandaj janë rregullat e shumta të islamit që gjëndjet e domosdoshme i bën të lejuara dhe ato që janë të ndaluara te të tjera si këto raste, pra ky fjalë la yukilullahu nafsan illa wusaha, që Allah subhanahu wa taala më ngarkon askënd për të mundësive që ka, vërtet tregon një themel madhështor të kësaj feje leha ma kasebetu aleha maktasebet asi takun ayish fitoi dhe ajo do te merret përgjegjësi para ato gabime që i kreu vet pra secili njeri do te merret në përgjegjësi tek Zoti subhanahu wa taala për të mira dhe të këqijat e tij personalisht pra secili do te shpërblehet për të mira që i punoi ai dhe për të mira që është bërë shëbeb dhe shkak që edhe të tjerët i punojnë por do të merren përgjegjësi për të këqijat e tij për gjunafe që ai veproi dhe nuk do të merret përgjegjësi për të këqijat që kryjnë të tjerët Përveç nëse është bërë sebe ose shkak të bëjnë të tkëjia. Pra Allahu Subhanu Teala askund nuk i bën padrejti, porse me mëshirën e Tij shpërblen atë që bën punë të mirë dhe ja shton nga bujarija e Tij. Kurse atë që bën të tkëjia shpërblen me aq sa ka punuar dhe Allahu Subhanu Teala ka premtuar falje për çdo që kthehet me ndosinqërisht dhe i përkushtohet atij me durim. Rabbana la tu'akhidhna in nesina aw aghtana. O Zot, na falne, la tu'akhidhna mos na menë në padrejsi, in nesina aw aghtana. Nëse ne harrojmë ose gabojmë. Edhe kjo është një rregull i mërkullueshëm i kësaj fe mazhstore. Allahu subhanahu wa taala nuk men në përgjegjësi nëse robi vepron diçka të gabuar duke harruar, pra në momente harrese ose duke qenë i i pavetdishëm dhe duke gabuar. Allahu subhanahu wa taala ka ngritur lapsin dhe nuk shkruan, sikurse ka ardhur këtu në hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, për ata persona të cilët veprojnë diçka gabim në gjendje harrese ose duke qenë gabuar. Rabbana wala tahmil aleina isran kama hamaltahu alel ladhina min qablina. Pra pasena tregoj cilësitë e, e kësaj feje, përsa i vërtet ngarkesave dhe detyrimeve që kemi ndaj Allahut Azza wa Jell, dhe faktit se këto ngarkesa janë të lidhura ngushtë me aftësinë dhe mundësinë që kemi, Allahu Subhanetoe Ala vjon që tregoj edhe disa cilësitë tjera të mbashtore të kësaj feje, me cilin e ka ngarkuar profetin e fundit Muhammedin Sallallahu Alei ve Sallam, porçi do të jenë subjekt i pjesës së dytë të këtij emisioni. ان رسول الله سبحانه وتعالى طلب من سيجتمسوا انفون وته نديموا جتا زبتم على السمير اقلكمات اسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم الله Elhamdullillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shtoj pra kjo fe mdoshtore e ka bër Allahu Azza wa Jael një fe të kompletuar, një fe larg çdo vështirsie dhe ngushtimi, madje përkundër asaj një fe e çlirimit, një fe e cila e bën Robin Të lirë nga në çdo nënshtrimi dhe për ujin si vetë ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe duke i dhënë atij hapësira të pafund, lehtësish dhe mirësish që i fronë Allahu Zhevëgjen për mjetë kësaj feje. Pra Allahus mënë t'ala si kurse u shpikua në ajetin në pjesën e parë në mësonë sësi në të lutemi dhe të i dretojmi ati për lehtësime dhe ka përmtuar se do t'i plotsoj këto lutje tona. Allahus mënë t'ala thotë, o Zotë mos në merë në përgjësi nëse në harrojmë pra kërym nga bime nga harresa jonë ose bëjmë diçka gabimisht duke menduar se është e saktë, pra gabojmë për sa i përket perceptimit dhe kuptimit të gjërave dhe i gabojmë, pra gabojmë tek Allahu subhanahu wa taala, gabimisht bëjmë gjunafe gabimisht. Kështu pra dhe kjo është një mësim i vyer që na e vë po Allahu subhanahu wa taala dhe in premton se do të na fal gjunafet ona nëse i kryejmë ato gabimisht. Kështu pra nëse dikush gabon në një aspekt të caktuar nga harresa ose nga padituria e tij Allah subhanahu wa ta'ala fal po sigurisht që ka dhe gabime të cilat kërkojnë disa vepra të cilat duhet i kryer robi dhe të gjitha këto janë shpjeguar në librat e fikut pran librat e jurisprudencës islame dhe për çdo rast flitet në mënyrë të veçantë por përgjithsisht në këtë fe Allah subhanahu wa ta'ala nëse gabon, në domethënë nga harresa ose nga padituria dhe gabimisht njeriu bie në gabim, alhamdulillah tek Allah subhanahu wa ta'ala ai nuk ka asnjë far gjunahu por se ka përgjësi ose dëtërime të tjera që janë përcaktuar holësish pra në librat e ligjeve islama. Në vijimë, Allah së përnë të ala thotë, duke në mësuar, se si të lutemi, pra rabbena vëla tahmil alejna isran kema hamel të hu ale ledhina min kablina. O zotë, mos në ngarkoneve pesh dhe rëndesa, ashtu sikur se unë ngarkuan ataj që ishin paranesh. Në të shkuarën, nëse dykujt pra i bin të papasë të ti në robën e ti, Ka pas gjukime ose ligje të cilat ajo robë nuk pastrohej, vetëse duke e prerë, duke e larguar pjesë në e bërë pjesë pra me papastrëti, duke e prerë dhe duke e hedhur atë pjesë. Kurse në fenë tonë, Allahus përnu ta'ala, në ka urdhruar që thjeshtë të pastrojme të me mënyrat e përsaktuar nga i, me ujë ose me mënyrat e tjera, që janë përsaktuar holdësisht në aje të kuranore dhe në haditet profetit sallallahu rejtësallim. Dhe kjo fejë nuk është një fejë e cila e vështirëson njëri unë, por aset dhe një fejë e cila lejon dhe i hapë dhe ja lë disgjin zgjidhur njëri unë që a i të lëshohet dhe, do më thënë, pa freno, i shfrenuar pra të largohet nga dispozitat e zotit. Pra, vërtet, ligjeroj një liqë të tirë që e pastronë robën në përmjetë mënyrat të pastrimit, duke u larguan nga vështirësia e popovit të shkuar që e pristin në vendin që ishte e Por edhe ana tjetër nuk e ka lejuar fare që nuk ha asnjë papastërti, të gjitha janë të pastërta, qoftë në drejtim të asaj që hahet, pihet apo vihet, e tjera nga këto dispozita. Pra, kjo fe është fe e mesatarisë, pra fe e mesme. Zoti i Supërtar na ka mësuar që ne të qendrojmë besnik porosive ti, të Tij, sepse ai është rruga më e mirë. E pra, Allahu Subhanu Teala na mëson që ne të lutemi që të drejtohemi Allahut Azza wa Jell me këtë lutje, pra o Zot, mos na ngarkon ne me peshë të rëndë. The mosa ngarkon me dispozitat vështira, të cilat ashtu sikurse u veprua me ata popull që ishin para nesh. Sigurisht që këto dispozita për popull që ishin para nesh, Allahu subhanahu wa taala i vendosi në formë dëshkimore për ta, sepse Allahu azza wa xal normalisht dhe në kushte normale, çdo gjë që Zoti xaleshanu urdhëron, e urdhëron sepse ajo është e mirë dobiprurse dhe sjell dobë për individin, familjen dhe shoqërinë. Dhe ka ndaluar sepse ajo është e dëmshme në gjitha këto aspekte. Kurse në formë dëshkimore Allahu subhanahu wa taala mund të urdhërojë disa urdhresa dhe mund të ndëshkojë me disa ndëshkime popujt caktuar, por kjo nuk ndodh në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka ndodhur më parë në formë dëshkimore, kjo ka ndodhur dhe është mbyllur ai kapitull, ndërsa në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thektei që me shjeriatin e fundit që zbriti Zoti xheleshanu, çdo urdhër që është dhënë është dhënë sepse ajo e urdhëruara është e mirë, e këndshme, e pastër, e dobishme, e dashur dhe dobiprurse për krijesat. Dhe është ndaluar diçka sepse ajo është e pisët, e dëmshme dhe dëmësjellse për krijesat, prandaj Allahu subhanahu ka ndaluar. Ja për kështu është feja jonë e mrekullueshme, dhe Allahu subhanahu wa taala vërtet e ka pranuar lutjen që drejtojmë besimtarët me këtë lutje që na ka mësuar, pra O Zoti i Madh, mos na ngarkon ne me peshë të rënd, pa me dispozita të vështira ajo sigurisht se ndodhim ata që ishin para nesh. Porse kjo lutje përmbledh edhe diçka tjetër. Pra Zoti mos ta ngarkon ne me peshë të rëndë, qoftë edhe me sprova të vështira, qoftë edhe me vështirësi ose fatkeqësi të cilat ne nuk i mbajmë dot. Pra është një lutje që në fund fundit Allahu Subhanallahu Teala është përgjigjur dhe ka përmbushur, dhe Allahu Azza wa Jall nuk e ngarkon askënd përtej mundësive që ai ka. Faktikisht, në kohën kur zbritën disa ajete koranore, pra ajetët para këtyre dy ajeteve, ku Allahu Subhanallahu Teala thotë Inallahi ma fi wa, samawati wal ard Allahu yanjiu ayu ceh ne qjell dhe ne tok edhe nese ju e shfaqni ose mbani fshehur aty qi keni ne shpirtrat tuaj ka per tju marr ne pergjesia Allahu subhanahu wa taala per kta ajete kur zvitim to ajete sahabet ndjen shum vërtësi sepse than vërtet zoti ju do te marr pergjesia edhe per ato qe vërtiten ne shpirtrat tona se shpesh ka njeriu ndjen vezvese ndjen mendime jo te mira qe vërtiten ne shpirtin e tij dhe ne saj do te merren pergjesia per te gjitha ato mendime vërtet kjo es diçka shum, shum e madhe dhe vërtet e frikshme. Prandaj dhe ata menduan dhe ta pyesin profetin sallallahu alejhi dhe selem dhe i kërkojnë ati diçka. Pra vërtet Zoti na marr përgjegjësi për ato gjëra që vërtiten në shpirtrat e tan, profetit sallallahu alejhi dhe selem i zëmëruar me reagimin e sahabëve, e shokëve të tij dhe për të mësuar atyre se si duhet i trajtojnë urdhëresat e Zotit së qortahala. Dhe dispozitat që ai zbret tek ata, ai u drejtoi dhe thotë që edhe ju bëni siç bën popjet e parë Pra dëgjuam dhe, dhe nuk u bindëm dhe koklavitni çështjet dhe i vërtisëroni ato me pyetje dhe kërkesa, të pa kuptimta, thoni dëgjuam dhe, dhe dhe u bindëm. Vërtet ata thana sami'na wa ata'na, ozot dëgjuam dhe, dhe u bindëm. Prandaj këta jete vin si përgjigje ndaj asaj që ndodhi pra në këtë kohë dhe si përgjigje lutjes dhe kërkesave dhe të këtij umeti të mrekullshëm, pra Allahu subhanahu wa taala nuk ka për na ngarkuar më shumë se sa ne mbajmë. Lutja tjetër qi vjen më pas që ne mëson Allahu subhanahu wa taala është ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به pra kjo është për forcimin e saj o Zot mos na ngarkoj me atë që nuk kemi fuqita për ballojm dhe Allahu subhanahu wa taala tha laqad fa'alt abara pra Allahu subhanahu wa taala nuk do na ngarkoj më shumë dhe ma la taqata lana bi wa'fu anna wa fir lana warhamna pra amson zoti që ozot na fal gjunafetona dhe mbulotet metat tona na, meta na mëshiro pra kërkim falje mulim të metash Kërkesë për mëshirë, o rrahmnan, ti mvlana, o Zoti i madh ti e i dashur yyn, ai të cilët ja kemi lënë në dorën e ti të gjitha çështjet ona, ente meulana, pra në dorën tënde janë të gjitha çështjet ona dhe ne jemi të kënaqur që të gjitha çështjet ona janë në dorën tënde, ente të meulana, fonsurna ala alqawm alkafir, dhe në ndihmo ne o Zot, kundër popullit që është mohues dhe nuk di dhe nuk i njeh kufit të tu. Pra Zoti i madh mos a lënë mëshirin na atij që nuk ka mëshirë për ne. Porse na pafshim me mëshirën tënde. Mos i bishkag gjunafet ona që të mallkuarit armiqt tan, armiqt e fesë islame, të godasin pa mëshirë mbi por ne. Porse na e falën emulato otometa o Zoti i Madh, na udhëzoj që të punojmë punë të mira, që të, të fshinjë tokëtit ona. Erussallahu sunu taala që vërtet ne ti përkushtohemi dhe të besojmë ashtu sikur sa i dëshirojnë. Ti kërkojm falje dhe mëshirën e ati ashtu sikur sa i kënaqet, jo vetëm me fjalë, por edhe me ndjenjë dhe vepra. بسم الله الرحمن الرحيم نستعوذ بنورك اليد وتنابئ تهودزوار وتهودزوس احلمت اسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم وليسال المؤمنين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقال ربكم ادعوني استجب لكم